Така, минавам на втората лекция и Друго прекрасно учение. Без примеси. Тот, който има предръсъдък, нищо няма да разбере. Но това учение като дълбочина си остава. Не случайно то увлича милиони хора. И ще увлича все повече. Тъй като тук става про за изключителна преданост и целеостременост. Това благослово слово, казва Исляма, наречено Аллах, е най-великото съкровище, което не се изчерпва никога. Каквато и добрина да ти достигне, тя е от Аллах. Каквато и злина да ти сполети, тя е от самия Тебе. Ти си се ячат на своите злини. Адам и Ева бяха забравили своето начало. И Аллах им изпрати Христос, за да им припомни за първото създаване. Защото човечеството беше забравяло себе си, своето начало. Който извърши зло дори с тежест прашинка, той ще го види и в този, и в другия свят. Саид Нурси казва Отделих се от света и от стария Саид. Изплъзнах се от обществото. Отдадох се на служения на Аллах и на отвъдното. И казва О Аллах! Избави ни от нашата сила и мощ и приоти ни при своята сила и мощ. О Аллах! Стори да бъдем от онези, които се оповават на теб, а не да се оповаваме на себе си. Едно прекрасно обращение. Да знаеш на кого да се оповаваш. Твоята сила всякога може да увисне. Но тази, която е на Аллах в тебе, никога и нито в един миг. Невежеството ни навлича Сатанински нашепвания, казва Исляма, и те навлизат в Тебе, но ако Ти ги разбираш, те обръщат гръб и побягват. Сатана хвърля съмнение в Твоите дълбини и наблюдава отзвука му. И ако Ти не разбираш, започваш да мислиш, че си грешен и да храниш чувството си за вина. Тук само за малко се отклоня. Това чувство е голяма глупост. Трябва да се отдадеш на молитва, трябва да си чувствителен, но не и чувство за вина. Просто трябва да работиш и да искаш Бог да ти помага. Чувството за вина много лесно води до отчаяние. След отчаянието той е самоубийството. Те са тясно свързани. Трябва да се молиш, но... Той не означава да бъдеш безразличен, да бъдеш наблюдателен. Молитвата, усърдната, ще даде тази наблюдателност. Така, това съмнение, което изпраща сатана в човека, е просто една сянка, казва Исляма. Това е просто сатанинско прокрадване в сърцето. И то идва много близо до сърцето. Но ако ти разбираш, ще очистиш собствените си самовношения. Сатанинските вношения не са хрумбания на твоето сърце. Но ако ти не ги разбираш, ти ставаш нечист. Сатанинските вношения са просто изпитване. Исляма го нарича докосване. А ако ти не разбираш, тогава ти се объркваш и мислиш, че това са твои мисли и чувства. А то, тези нашепвания се намират просто много близо до тебе, но това не си ти. Ти си просто в съседство с тях. Така това е същото и с ангелските вношения. Те се намират близо до сатанинските но никога не се подават. Никога не се смесват. В това е силата на чистотата. Да не се смесваш. Сатанинските нашепвания са стимул за пробуждане. Мотив за проучване. Казва Исляма. Средство за по-дълбоко разбиране на нещата. Те трябва да идват. А ти трябва да станеш дълбок. Ето защо Аллах Всемъдрия е дал тези нашепвания в ръцете на Сатана. Защото, ако започнем да разбираме тези нашепвания, ние се приближаваме все повече до мъдростта на Аллах. Болестта пробужда и отваря очите. Болестта е пробуждащ наставник и съветник ако се вдигне вуалът за твоята болест, от която се страхуваш и която някой път мразиш, ще видиш едно дълбоко, красиво съдържание. Казва Саид Норси, един от големите познавачи на Исляма. Разбира се, той не е суфи, признава се, но това е неговия път. Той се е отдал на Исляма. Казва, аз напълно се убедих от опита си, че болестта е Божие благодеяние и всемилостиво напътствие. Хората вървят в нехайство, изоставят молитвата и чистотата, забравят смъртта, пренебрегват Аллах, а болестта идва и тя е нещо като здраве за тях, ако я е разберат. Болестта ни шепне съкровенно. Остави заблудата. Разбери безсилието си. Покай се и познай своя Аллах. Всемогъщият оказва милост и с болест и със здраве. Болни човече, твоята болест действа като сапун. Отмива от тебе мръсотията. Премахва греховете и те пречиства. Твоята болест се жертва за тебе. Тя прави жертво приношение. Това е тайно, красиво същество, ако можеш да го прозреш. Знай, че има кой да брои всяка твоя дума. Има кой да записва всяка твоя дума. Така каза Ислама. Ако не видиш ясен отговор на молитвите си, това да не те натъжава, защото отговорът на молитвите е оставен в запас. Чрез този запас ще се премахне след време нещо лошо от тебе, някой лош навик, нещо опасно в тебе. Ето защо запасът е важен.